O jambo ndugu msikilizaji na karibu kwa makala ya neno litasimama. Mungu hakika amekuwa ni mwema katika maisha haya yetu. Na siku ile leo namkaribisha mchungaji Geoffrey Ngige ambaye amekuwa wa muhimu sana katika makala haya. Makala ya neno litasimama. Hakika tumekuwa tukijifunza mambo makuu wa kuhusu Biblia hasa katika safari ya wana wa Israeli. Kabla nimpitie mchungaji Jofren Gigge, ingependa ni, ni mukaribishe na wanaburka katika wimbo unaosema upande wa mashariki na ubarikiwe upande wa mashariki wasikilizaji wetu asubuhi hii ya leo Unazidi ku eh, wakaribisha katika makala maalumu ambayo tumekuwa nayo kupitia kwa radio hii ya abaguzi Global Radio Nikichukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote na kuwa tutakuwa na ya kwamba katika maisha haya machache ambaye tunaendelea kuishi hapa duniani Mungu ana mpango mahususi kwako na kwangu na kwa hivyo eh, ndipo unaona radio hii yetu ya Baguzi Global Mungu ameijaria kuendeleza kupeperusha ujumbe huu ambaye ni ujumbe ulio maana sana na unaofaa katika wakati huu wa mwisho na hivyo bado naendelea kukaribisha ili uweze kuwa mdhamini wa radio hii ndipo unapoendelea kuiombea na kui kwa hali na mali Mungu ataendelea kukubariki na utaendelea kusukuma ijiri kupitia kwa radio hii ya Baguzi Global Radio Wakati huu ninawakaribisha ili tuweze kuingia katika makala maalum makala ya neno litasimama na huyu si mwingine bali ni mhubiri wako ambaye unamsikiliza kila wakati katika kipindi hiki cha neno na ninakukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi na tuweze kuungana pamoja mkaribisha Mungu wetu katika kipindi hiki aendelee kuwa pamoja nasi vile ameendelea kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza na hivyo ningekuomba tumnyenyekee ili tuweze kuomba tuombe baba wetu na Mungu wetu nao tupenda sana wewe ulie kuwako wewe ulioko na wewe utakao kuwako wewe ulio alfa na omega mwanzo na mwisho nakukaribisha kwa njia pekee katika kipindi hiki maalum kipindi cha neno nitasimama. Tunashukuru kwa ajili ya neno lako na hali zako zilizo ndani ya neno hili. Na tunashukuru kwa ajili ya roho wako mwalimu mkuu tena kiongozi Amina anaoendelea kutusaidia kulielewa hili neno kwa hekima za mbinguni. Tunashukuru kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako wa pekee ambaye alijitoa kuafidia kwa ajili ya dhambi zetu na makosa yetu. Tunakushukuru baba kwa kuwa wewe haukumzuia bali uliweza kumtoa na ukaweza kukubali aweze kuangamiwa. na kuangamizwa na kuweza kupata mjerezi na mateso aliyoyapata ili mimi na ndugu zangu tuweze kupata hali ya kuitwa wana na binti zako na kukaribisha, kukaribisha kwa njia pekee ili bwana ukanitumie kama chombo chako watumishi wako wanapoendelea kutegea radio hii ya Bagu incredible radio kote kote katika ulimwengu huu bwana hebu ujumbe huu ukaweze kuwa ni wokovu kwa kila anausikiliza na zaidi wengi waweze kupatikana katika ufalme wako utakapokuja na jina lako liendelee kuinuliwa na kutukuzwa kote kote ibaraka ikiendelea kuwa yetu tunaomba ili uweze kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha na ni katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu amen Basi wasikilizaji wetu bila uh, uh, kupoteza wakati nina kukaribisha kwa njia ya pekee ili tuweze kuangalia Makala ambaye tuliangalia jusi hasa wakati Musa na Haruni walipoweza kuchukua nafasi ya Mungu na wakaweza ku eh, kupoteza ile tam, ile tumaini la kuweza kuingia katika eh, Kanani ya dunia hii na tukaona ya kwamba wao wenyewe kwa sababu hawakumwamini Mungu na hawakuweza kumstahi Mungu mbele ya haraiki ya umachi mkubwa ambaye ulikuwa umepeanwa mkononi mwao basi Mungu akaweza wa kuambia hamtaingiza kusanyiko hili katika e, nchi hiyo nilio wapea na hivyo wakaelezewa ya kwamba eh, Mungu alitaka waweze kumtukuza katika hali zote na ijapokuwa wamekua na hao wana wa Israeli hasa kwa muda huu wote katika jangwa tangu walipotoka katika nchi ya Misri na sasa wameweza kuchukua ama kuruhusu adui aweze kuwa kuwa, kuwasawishi kuweza kujinua barara ya kumuinua Mungu Mungu hakujali yale yote walio mbeleni iliyostahi lakini alikuwa ni lazima aweze kuwa azibu. hivyo ni kusema Mungu hai, hapendelei hana kipendereo na hivyo tunaona ya kwamba hata kama hao wana wa Israeli walio waliowasukumia ufanya makosa haya. Makosa hii haikuelekezwa kwa hawa wana wa Israeli sasa bali ilielekezwa kwa hawa viongozi ambaye walikuwa wangejua zaidi ya wale wengine. Musa aliweza kuomba sana kwa ajili ya kusamehewa dhambi hii na hata kama walisamehewa pamoja na ndugu yake, akaweza kuendelea kumsukumia Mungu amruhusu akaone nchi ile. Lakini Mungu akamwambia usinisukumie jambo hili tena. Imekutosha yale. Na Mungu hangeruhusu aingie katika nchi ya, kan ya kanani, Maana yake ingekuwa ni picha mbaya kwa hawa watoto wa Israeli. Lakini sasa kukataswa kwake iliweza kufundisha kwa yasi ya kwamba Mungu hapendelei na dhambi anaita kwa jina lake. Na hivyo Mungu alipokuwa amewaita na kuwasukuma kuwapeleka katika nchi ya Kanani aliweza kusema nimewatumia malaika mbele yenu Atakao kupeleka katika mahali nilipokutengenezea na muweze kujihadhari na msikilize sauti yake wala msiweze kumkasirisha maana ye hana uwezo wa kuwasamehe maana jina la Mungu liko ndani yake na hivyo tukaona ya kwamba Musa akawaelezea ndugu zake ya kwamba Mungu amenikasirikia na hawezi kunisikiliza kwa sababu yenyu na hivyo akaniambia mimi ni itosheke na nisunguzungumze na ye juu ya kuingia tena kanani hivyo akawalifu ya kwamba yeye hata ingia katika nchi hiyo ya ambaye ni ya uzuri nchi ya kanani kwa sababu ya kosa alilofanya kukosa kumstahi Mungu yeye na ndugu yake na hivyo eh, watu walipojua ya kwamba Musa na Haruni hawataingia kanani pia wataweza kuangamia jangwani watu wakajua kweli Mungu hana upendeleo na hivyo Kosa analiita Kosa na hawezi kukubali dhambi iweze kuendelea watu wengine wanajidhania kwamba Mungu ni mzuri sana hawezi kuuliza makosa yanayofanywa ya lakini Mungu anafanya na anaendelea kuelezea kwa mtu yoyote yule ambaye anataka kusamihewa ni lazima mpende Mungu na aweze kutii sheria za Mungu na Mungu anapovunja mtu anapovunja sheria Mungu hajali ni nani ajali ni mfalme ajali ni mtoto gani anaita jina madhambi na jina lake kwa hivyo ndipo tunaona ya kwamba mtu anapopewa mamlaka fulani na Mungu katika hali ya kuongoza na hata katika hali ya kiroho haijalishi akitenda dhambi Mungu hawezi kuhesabu yale aliyoyatenda ni kitu cha maana na hivyo tunaona ya kwamba Uh, a Daudi anasema watu wa Israeli waliasi roho ya Musa hata akaongea yasiyostahili hivyo hangeweza kuingia katika nchi ya kanani na maisha yako na maisha yangu tunapoyalinganisha na maisha hii ya watumishi hawa wa Mungu tunaona kwamba Biblia inasema Musa alikuwa mtu mpole sana katika ulimwengu sijui wewe unapojipima uko katika hali gani na watu wanaoongoza ikiwa wataruhusiwa kuweza kufanya tu yale wanaotaka chetani ataweza kuwatumia kuweza kulikashifu jina la Mungu katika matendo na hivyo ndivyo inavyokuwa hata wahubiri mashuhuri wanaendelea kutenda dhambi wakidhania kwamba kwa sababu walipewa vipawa na Mungu ni ya kwamba wao hawawezi kuulizwa nataka ijulikane kwenyu ya kwamba Mungu hana upendeleo na Mungu hawezi kupetia mtu yoyote mibaraka ambaye anaendelea kuunganika mambo ya Mungu na mambo ya ushetani na hata kama una haki gani katika hali ya kiroho ni lazima utembee sawasawa na mpango wa Mungu na wote wanaoitwa kwa jina la Mungu ni lazima waweze kukubali kuweza kutawaliwa na roho wa Mungu ili waweze kuenenda katika njia zilizo stahili Mungu hawezi kuruhusu ya kwamba wewe umepewa vipawa fulani ili uweze kuruhusiwa kutenda dhambi dhambi ni dhambi hata kama imeteneonependwa na nani na ndipo basi wapendwa tukaona ya kwamba Shetani anajua unyonge wetu na anaendelea kutuangusha katika unyonge huo lakini sisi tunapewa nafasi ya kuweza kuwashinda na manake anasema hakuna dhambi ambaye inaweza kukushinda wewe ama kunishinda hii mimi uh, tunapoendelea kumtegemea Mungu kwa hivyo si uwezo wa dunia hii ama mamlaka ya dunia hii ama ya ya, ya, ya, ya kuzimu ina uwezo wa kukusukumia kutenda dhambi kwa njia yoyote maana Mungu ameweza kupatiana uwezo wa kushinda shetani anajaribu ajaribu kututega kwa njia hii ama ile na hasa katika sehemu anaojua sisi ni dhaifu lakini Mungu ana tunahitaji lakini tunahitaji eh, eh, kusimama na kushinda ovu zake maana Mungu ameahidi ushindi hata kama majaribu yako kiasi kikubwa namna gani haiwezi haiwezekani wewe na mimi tusishinde maana ushindi Mungu ameahidi ni wetu hata eh, makosa kija kwa njia ipi Mungu anajia na amefungua njia za kuwezetu kuweza kukimbilia na kushinda majaribu ya shetani ametupatia nguvu za ushindi hivyo hakuna dhambi inaoweza kutuangusha bilaweza kuruhusiwa ya kwamba hiyo ilikuwa kubwa sana maana ke huwa inapitia katika mkono wa Mungu na Mungu anaipima na anajua lolote lilo linakujia wewe ukiwa mtumishi wa Mungu ukiwa mtu wa kawaida ukiwa nani Mungu anapima jaribu hilo na anajua ya kwamba unaweza kulishinda hivyo ukishindwa uki na jaribu lile ni wewe umejiachilia ushindwe basi leo tunaunganisha tunaunganisha uh, series hiyo na series ambaye tunataka kuiangalia sasa uh, hawa wana wa Israeli safari yao ni kama sasa inaelekea kufika kikomo na leo tunataka tuangalie eh, safari yao kuelekea Canaan hasa walipofika katika sehemu ile ya Edom mahali ambaye sasa wao waliweza kupitia ama ilikuwa imepangwa na Mungu wapitie katika nchi hii ya Edom ili waweze ku e, kwea, kuelekea katika nchi ya Kanani. basi wana hao wa Israeli wakati walipokuwa katika sehemu hii ya ya Kadesh walikuwa katika mpaka wa Edom na walikuwa wapitie katika nchi hii ya Edom wakiendelea kuelekea katika nchi ya Kanani na hapa ndipo tunaona ya kwamba Mungu alikuwa sasa kulingana na siri hiyo tu ambayo tumekuwa tukiendelea naye alikuwa anawapatia ishara za ya kwamba maisha ya jangwani yamefika kikomo pakati ya lile ule mwamba ulipo kat... ulipoacha kutoa maji kwa sababu katika nchi hii ya Edom kulikuwa Kulikuwa pia kuna maji tele na kule pote wanyao wangepitia kulikuwa pia kuna vyakura hivyo ni kusema ya kwamba wangeendelea kupata chakula wangeendelea kupata maji lakini walikuwa wameambiwa watanunua na sasa katika eh, makala haya tunaona sasa safari hii katika kuelekea nchi ya Kanani wakipitia Edom ilikuwa namna gani ilikuwa baada ya kutoka Kadesh waweze kupitia katika nchi hii ya Edom kuelekea katika nchi ya Hadi na ndipo Musa kama vile tunavyojua ya kwamba hakupenda hata kutumia mamlaka na uwezo na nguvu zake za zile zilizopewa na Mungu aliweza kutuma ujumbe kwa mfalme wa Edom ambaye aliweza kutuma ujumbe akamwambia mfalme ya kwamba wewe unajua sisi uh, katika kitabu cha Hesabu hiyo 20 aya ya kumi na 14 Musa akatuma ujumbe uende kuzungumzia na mfalme wa Edom na mwelezea unajua shida zetu tulizozipata sisi ya kwamba tulienda katika nchi ya Misri na waMisri vile walivyoweza kutugandamisha katika nchi hii yao na wewe ukiwa ni ndugu yetu tunakuomba utupitie utusaidie sasa ili tuweze kupita katika nchi hii yako tukielekea katika nchi Mungu anaoenda kutupea maana hatutaki kuingia tu katika nchi yako hivyo tunataka utupe ruhusa tupitie katika nchi hii akamwelezea vizuri na ukumbuke hao watu walikuwa ni ndugu zao kwa njia gani hawa walikuwa ni e, e, e, e, hawa walikuwa ni ndugu zao kwa njia ya yakobo na esau ambaye hao wana wa Israeli ni watoto wa yakobo na hawa wengine sasa ni watoto wa esau vipo basi Musa akakumbusha mfalme ya kwamba baba zetu Eh, baba zetu walienda katika nchi ile na sisi tumekaa Misri kwa muda mrefu sana na wa wametutenda vibaya sana na baba zetu pamoja lakini tulipomulilia Bwana akaweza kutusikia akaweza kusikia sauti ya yetu akatuma malaika na sasa sahi hivi tuko hapa Kadesh tukielekea katika nchi ambayo Mungu anataka kutupea na hivyo Maraika huyu anapoendelea kutuongosa ya kwamba tuko katika mipaka yako hapa kadeshi na tunakuomba uturuhusu ili tuweze kupitia katika njia yako na hatutavuja hali ya mashamba Tutaendelea kupitia tu katika barabara kuu ya barabara kuu na hatutaingia mashambani hatutaguza misabibu yako hatutaguza chochote tutapitia katika njia e, ku ya njia kuu ya kuelekea na hatutaenda upande wa kulia au upande wa kushoto hadi tutakapopita nchi yako Bada ya ombi hili lililokuwa limetumwa na Musa mfalme wa Edomu, yeye mwenyewe hakukubali e, ombi hili na majibu aliyoyajibu alisema ya kwamba hamutapita kwangu kwa njia vyote hivyo na mkidhubutu kupita kwangu ni ya kwamba mimi nitawatokezea, na upanga utakuwa juu yenyu. Yeah, Hiyo ni kitabu cha hesabu 20 eh, hesabu 20 aya ya 10 na 8. Akasema hautapita katika nchi yangu na ukijaribu nitatoka kwako kwa upanga mtumishi wa Mungu na viongozi wa Israeli walipoweza kusikia jibu la kwanza hata hawakuamini na ndipo basi wakiwa wameshangaa na jibu lile liliopeana na ndugu zao na ndugu ya zao hawa ndipo wakatuma ujumbe wa pili wakimhakikishia mfalme wa edomu ya kwamba sisi tutapitia barabara kuu na tutakunywa maji yako na kama tutakunywa tutalipa na hakuna lingine lolote sisi tutaona katika nchi yako kwa hivyo tafadhali turuhusu tupitie Kitabu cha Hesabu 10:20 aya ya tisa. ndipo wakaendelea kutuma ujumbe mwingine ya kwamba hata wanyama wetu tutawachunga sana hata watu wetu hakuna kitu chochote utakaoanguza katika nchi yako na ikiwa tutakunywa maji katika nchi yako tutayalipa. Mfalme wa Edomu akarudi akajibu katika kitabu cha hesabu hiyo 20 aya ya 20. Hamutapita katika nchi yangu. Edomu sasa hata kaweza kutayarisha jeshi kubwa. Naroli likaweza kufunga njia zote ambaye wangeweza kupitia huku akiwaongozea ikiwa watazubutu kuweza kupita katika nchi hii watakipata cha makuli. Na ndipo basi baada ya jeshi kuweza kutumwa kila mahali ndipo basi waibrania hawa wakaweza kukatazwa kupitia katika nchi hii ya Adam. Wakati watu wanapoletwa katika majaribu Ama wakati majaribu yanapokuja na wanapoendelea kumtegemea Mungu, Mungu angeweza kuwaongoza. Kwa hivyo hawa wana wa Israeli kama walikuwa na imani ya kuweza kumtegemea Mungu, Mungu angeweza kuwapitisha katika nchi hii ya Edomu maana ye ndiye aliyokuwa amesema wapitie katika nchi hii. Lakini sasa hawa Hawa kuweza kuwa na imani walikuwa kazi yao ni kunugunika walikuwa kazi yao ni kumkashifu mtumishi wa Mungu walikuwa kazi yao ni kuteta tu na Mungu na hivyo Mungu akaweza kuachiilia na hivyo nafasi yao ya kuweza kuongozwa na Mungu katika kupitia kwa nchi hii ilipita huku wakiendelea kunugunika. ni mara ngapi mimi na wewe tunapoendelea kunugunika kwa ajili ya maishirio tunaoishi katika ulimwengu huu nikiwakumbusha mara kwa mara ya kwamba katika ulimwengu huu sisi zote tuko katika jangwa kama vile wana wa Israeli walivyokuwa katika jangwa na Mungu ameaahidi sisi tunata, anataka tuingie katika kanani ya mbinguni lakini katika jangwa hili badala ya kuona kule Mungu ameweza kututoa badala ya kuhesabu mbana moja kwa moja tunaendelea kunungunika tunaendelea kutesa na Mungu, tunaendelea kufunga macho tusione yale ambaye Mungu ametutendea na huku Mungu akiendelea kutendea miujisa, juu ya miujiza mingine. Wapendwa, nataka ijulikane ya kwamba safari hii ya wana wa Israeli ni safari ambaye mimi na wewe Tunastahili kuiangalia kwa makini na tuweze kujua ya kwamba inatufundisha jambo lililokubwa katika safari yetu kutoka duniani himi hii tukielekea katika kanani ya binguni. Ni vizuri kuamini neno la Mungu na kulitekeleza wakati unaofaa manake wakati ule malaika wa binguni. Mungu anangojea kututendea maajabu ambaye neno linaahidi. Lakini wakati linga, linga na shita sita kutekeleza jinsi neno linavyotuambia, basi tunawacha nafasi ya malaika kutusaidia na kutu na kuweza kupata mibaraka ya Mungu katika nyakati zinaofaa iweze kupita. Kwa hivyo tunapoendelea kukawia kawia tunamfungulia pothole shetani yaweze kuingia katika kati yetu na kuweza kuleta vizuizi katika maisha yetu na kuweza kufanya maisha yetu kuwa magumu katika safari hii kwa hivyo wapendwa Mungu anatuma malaika ili tunapolitii neno waweze kutupigania katika vita hii waweze kutupatia ushindi katika maisha haya waweze kutupatia nafasi ya kumtukuza Mungu katika ulimwengu huu tukiendelea kungojea na kuelekea safari hii yetu ya kwenda katika kanani ya binguni wakati tunapoendelea kuzuia zuia ama kusita sita shetani anaingia na analeta vikwazo katika safari yetu Ukiangalia katika maagizo ambaye Mungu alikuwa amemwambisa, amemwaagiza Musa katika uh, sehemu ya kwanza alikuwa amemwambia ya kwamba watapitia katika Edom na Mungu akasema wa Edom wataweza kuogopa wana wa Israeli sana lakini katika kununanuna na kunugunika kwao waliachilia nafasi hiyo iweze kupita na hawakuwa waende kuuliza ruhusa walikuwa waende kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao na Mungu angeweka hofu na uoga mwingi katika wana wa Edomu na wana wa Israeli wangepita Pasipokuwa na mashaka lakini kwa ajili ya kunungunika kwao kwa ajili ya kutomwamini Mungu kwa ajili ya kutaona mambo yale makuu Mbaye Mungu wetu amewafanyia waliachilia nafasi hiyo ipite bila kujua hata wewe unapoendelea kusikiliza ujumbe huu na unapoendelea kutegea radio hii ya bugs global radio wakati unaposikia sauti ya Bwana ikikuita anapoendelea kusema ya kwamba tazama mimi niko mlangoni mwako moyo wako na ninaendelea kubisha Ukisikiliza sauti yangu fungua mlango na mimi nitaingia na nitakula nitakunywa na wewe usisite site, site maana unaposita sita unampatia shetani nafasi ya kuingia na kuweza kuweka vikwazo katika safari hii na katika mwito mtakatifu Bwana anapoendelea kukuita ni wengi sana wanaosikiliza ujumbe huu katika ulimwengu huu. Ni wengi sana wanaosikia ujumbe huu ni kweli. Ni wengi sana wanaona hakuna njia ingine ila kuamini ukweli huu. Lakini wanapoendelea kusita sita, shetani analeta vikwazo akikuonyesha maisha ya kumwamini Mungu kana kwamba yanakuwa ni magumu sana la haiwezekani Ndiyo, haiwezekani kwa mwili na damu lakini unapomwa unapoacha achilia Maisha yako kwa Yesu, Yesu kupitia kwa roho wake mtakatifu anakuongoza hatua kwa hatua na anabadilisha maisha yako. Na Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yohana 1:12, wote eh, waliomwamini, yaani wale wote waliompokea, aliwapatia uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Na unapokuwa mtoto wa mfalme, ni kwamba vyote na mfalme wewe umlidi na hivyo unaweza kuridhi chochote kile unachokitaka kwa hivyo wapendwa hawa wana wa israeli tujifundishe kwao ya kwamba ni vizuri kama laiti kama wangemwamini mungu maanae kama wangemwamini mungu malaika walikuwa tayari waweze kuwa pamoja nao na waweze kuwapitisha katika nchi hii lakini wakati Mungu anapokuwa tayari kutenda yale anayoyatenda na wewe unarudi nyuma nyu unarudi nyuma mara kwa mara unampatia shetani kuweka vikwaso pale na Mungu anashindwa na sasa kutamfanyia nini huyu mara Mungu hawezi kurasitimisha Mungu si kama shetani anaposukumia mambo yale yanayostahili na yale yasiyostahili ikiwa unataka ama hautaki shetani anakusukumia mambo haya na ana make sure ya kwamba atakuangusha mpaka uweze kutekeleza yale anao yataka lakini Mungu wetu anakupatia nafasi ili wewe mwenyewe uweze kuwa na uamuzi wa kuamua kama utafuata mambo ya Mungu ama utafuata mambo yako kama utafuata njia za Mungu ama utafuata njia zako na ndipo unaona hata wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva hakuwasukumia wasikule ule mti wa matunda ya wema na mabaya bali alikuwa amewaagiza msikule na mutaka mtakapokula hakika yake mtaweza kukufa Alikuwa na uwezo wa kuzunguka, wa kuzungusha ua ama ukuta mkubwa sana katika eh, kuzungusha ukuta mkubwa katika ule mti, lakini hangefanya hivyo maana ile hali ya freedom hainge kuwa kwao. Na hata alikuwa na uwezo wa kuondoa ule mti, hata alikuwa na uwezo wa kuwazuia wasikule, lakini aliweza kuwapatia uhuru wa kuamua na uhuru huu bado ungaliko kwako na kwangu na hivyo ndivyo Mungu alivyo mungu maana kama si Mungu angekuwa anatawala kwa mabavu pasipokujali whether you like it or not lakini yeye anakuita na anasema ufanye yale unaotaka ukijua jumla ya mwisho wa mambo yote ni ya kwamba hukumuni kila mtu ataingia na hata hukumishwa kadri matendo yake alivyoyatenda akiwa na mwili ikiwa hata ni ala ya sirini ikiwa ni mabaya ama ikiwa ni mazuri mujibu wa kitabu cha mhubiri 12 aya ya nne Kisoma uh, kitabu hicho cha mhubiri utaona aya ya kumi na na 14 inasema uh, kwamba hii ndio jumla ya mambo yote tumche Mungu maana kila tendo tunalolitenda litaletwa hukumuni likiwa ni tendo mbaya ama nzuri likiwa ni tendo lilo tendo hadharani ama siri likiwa liko kwa hali gani yoyote ile haya ndio anayosema Bwana Mungu Katika maagizo yale Mungu alipokuwa amemuagiza Musa alikuwa amesema wazi watapitia katika nchi ya ya Edomu na akasema ataweka uhofu kwa hawa watu wa Edomu lakini wao walipokuwa wanaendelea kundunika nafasi hiyo ilikuwa imepita kumbuka alikuwa amewaambia Musitete na wao maana hakuna nchi nitawapatia ya Edomu hii ni nchi yao maana niliwapatia uzao wa Esao waweze kuwa walidi ama walidi inchi hiyo. Katika kitabu hicho cha kumbukumbu kumbu ya Torati mbili inasema hivi haya ya ile ya kwamba Musa akaambiwa agiza watu waambie mtapitia katika eh, katika nchi ya ndugu zenyu wana wa Esao na musitete na wao maana mimi sitawapatia hata hatua moja ya wao wa mguu katika nchi hii yao maana niliwapatia wazao wa Esau katika milima hii a, waweze kulizi lakini Mungu alikuwa ameahidi lakini watawaogopa na mtapita salama dalamini Na ijapokuwa ahadi hii ilikuwa iweze kutekelezwa na hao wana wa Israeli wao hawakuweza kufuata njia za Mungu wakati unapojikata na kujipeleka nje ya neno la Mungu Mungu hana lingine ila ni kukuwacha uendelee na ndipo basi unaona hawa hawa edha, hawa Edomu Walikuwa ni watoto wa Ibrahimu na Isaka. Kwa hivyo Mungu aliweza kuwapatia kibari waweze kuridhi katika nchi hii. Aliwapatia milima milima hii iweze kuwa ni ulizi kwao. Na hivyo Mungu alikuwa anawapatia pia na nafasi ya kuwa watoto wa Mungu lakini wao wenyewe hawakuamua hivyo na waliendelea kutenda dhambi na Mungu alikuwa bado anawapatia nafasi ili waweze aweze kuona kana kwamba wanaweza kuweza kufahamu hata uwezo wa Mungu kupitia hata kwa hawa wana wa Israeli na hivyo kila wakati Mungu anapoendelea kuangalia dunia hii hata watu wakiwa waovu kiasi gani Mungu huwa anaendelea kuwapatia nafasi na anaendelea kuwapatia nuru waweze kuiona kwa njia ingine ili waweze kumjua huyu Mungu mmoja wa kweli na waweze kujua Yesu mwokozi wetu ndipo waweze kuwa na tumaini la uzima wa milele Hawa wana wa Edomu hata kama walikuwa ni ndugu zao wana wa Israeli Mungu aliwapatia nafasi kubwa ili kupitia kwa hao wana wa Israeli na wao waweze kuona Mungu wa babu zao na waweze kumrudia na waweze kuwa taifa linalomcha Mungu na Mungu angeweza kuadhibu kama tikombe cha uovu wao kilikuwa bado hakijafulika alikuwa anawapatia nafasi na tena nafasi nyingine na nyingine na hivyo ndivyo yanavyotenda hata kwa ulimwengu wa sasa wewe na mimi tumeitwa ili tuweze kuwa na muamini Yesu na tunapomuamini Yesu tunapofanyika kuwa watoto wa Mungu kupitia kwetu nuru hiyo Mungu anataka iweze kuangazia watu wa mataifa watu ambaye hawaja muamini watu ambaye hawaja hawajajua Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana na ni mwokozi ndani yako wewe uliyofanyika kuwa mwana wa Mungu Hawaweze kuona nuru waweze kuona matendo yako mema waweze kumtukuza Mungu wa mbinguni. kwa mujibu wa kitabu cha tano haya ni ya sita. anasema ya kwamba vivyo hivyo nuru yenyu. iweze kuangazia ulimwengu mzima waweze kuona matendo yenyu mema na waweze kumtukuza Mungu wa Kwa hivyo mimi na wewe tume ndiyo Waisraeli wa kiroho leo. Na tunaposoma safari hii ya wana Waisraeli wa kimwili itatusaidia pakubwa kuweza kuona mahali walipoanguka na kuweza kuona mahali ambaye walitukuza Mungu na kuweza kuendelea na kutukuza Mungu na mahali walipoanguka tunajidhali tusianguke. Wapendwa hawa ndugu awa edomu walikuwa ni ndugu kweli wa uh, wa wa Israeli na Mungu alikuwa nataka ile hali ya undugu iweze kuonekana hapa na ukalimu wa ndugu kwa ndugu uweze kuonekana hapa na uendelezwe katika hali zote na hivyo hata walipokataswa wana waIsraeli kupita katika nchi yao Mungu aliwaonya wana waIsraeli wasidhanie ya kwamba kuna wakati watakuja kulipisa kizazi kwa sababu ya tendo hili walilotendwa na Waedomu maana hawa ni ndugu zao na pia Kwa ya hii ya, ya kukatazwa kupita katika eh, nchi yao ni lazima waweze kulipisha. Na hawazachukua hata sehemu moja ya inchi hii ya edomu Wakati huu wana wa Israeli walipokuwa saifa ambalo limechaguliwa na waliokubalika kuwa watoto wa Mungu, waliweza kuwekewa mambo ambayo ni lazima wangeafuata. Mambo yale ambaye Mungu alikuwa amewaagiza gani alikuwa amewaahidi ya kwamba na nawapeleka katika nchi ya Kanani na nchi hii ni nchi iliyo na rotuba nchi iliyo na maziwa nchi iliyo na asiri kwa, na, na asari kwa hivyo kwa vyovyote vile msiweze kujaribu kuchukua nchi ya Waedomu na na pia wakaonyeshwa ya kwamba msijihisi kana kwamba nyinyi ndiyo mnaruhusa ya kuweza kunyakuwa ulimwengu huu la kuna mahali ambaye ninawafatia na huko ndio kwenu na hivyo wakaambiwa katika njia yoyote ile watakapoendelea kuhusiana na hawa wa Edomu waweze kujua ya kwamba wao hawako na right juu yao ama juu ya wengine wakaweza kuambiwa ni lazima waweze kutekeleza haki wanapodeal na hawa wa Edom na wakaruhusiwa pia kufanya biashara nao wakaweza kuruhusiwa pia kuchukua kuchuku, kununua baadhi ya vitu ambazo zingeweza kuhitajika kwao hata waweze kulipa hata maji lakini waweze kujua ya kwamba Mungu alikuwa amewaagiza hakuna kitu wangeweza kuchukua kwa hawa watu. Na Biblia inasema hivi. Kwa sababu Bwana Mungu amekubaliki wewe mwana wa israe, Israeli, anasema haujapungukiwa na kitu chochote kwa hivyo usiende ukiombaomba hivyo hawakuruhuziwa wakule vitu vyao bure hawakuruhuziwa kunywa maji yao bule hawakuruhuziwa wachukue chochote chao bule Mungu alikuwa amewabariki na hali na mali hivyo wangeweza kufanya biashara katika kupitia kwa nchi hii ya Edomu walikuwa na haki ya kununua na kuweza ku, ku, ku, kulipa kwa chochote kile ambacho wangekitumia katika kitabu cha kumbukumbu kumbu ya tolati, mbili haya aya ya saba ndio e ilikuwa inasema Bwana Mungu amekubariki katika hali kazi zako zote kwa hivyo unajua Kadri ulivyotembea katika jangwa miaka hiyo arobaine na Mungu wako hakuruhusu ukose chochote kwa hivyo hawakuwa waende wakiombaomba kwa hawa wa wa, wa wa Edom Mungu alikuwa amewawezesha kubariki katika utajiri mwingi na hivyo wangestahiri kulipa katika kila kitu lakini wangeweza kuwazihirishia ya kwamba wao wako na Mungu ambaye anashiria zake na ni ya kwamba wao sio waombaji ni mara ngapi mimi na wewe tunapomwamini Mungu Tunajifanya kuwa duni sana na kuendelea kuomba omba kana kwamba Mungu wetu hawezi kutupatia vile vinavyohitajika Mungu ana utajiri mwingi ndani ya Yesu Kristo na anasema ya kwamba anaweza kutubariki kwa hali na mali lakini ni nini tunaotaka kwa watu wa Mungu ikiwa Mungu anaweza asa kutubariki na kuendeleza hata na na ministries zetu anataka mimi na wewe tuweze kushiriki katika hali ya kumsujudu maana katika kitabu cha matayo mbili haya ni ya moja. Wakati mwokozi wetu Yesu Kristo alizaliwa katika ulimwengu huu wale mamajuzi walio toka katika nchi ya Mashariki walipofuata ile nyota na ikaelekeza mpaka pahali Yesu alipokuwa amelazwa katika Holy la Ngombe walipoenda na kuingia ndani ya ile chumba wakaweza kumkuta Maria na Yusufu ma mahali pale wakamuona mwana ambaye Yesu Kristo aliyekuwa amefungwa na tama pale wakaweza kumsujudu kwa njia ya kuweza kumpatia zawadi manemane ovumba, na dhahabu na kwa njia hiyo Biblia inasema wakaweza kumsujudu kwa hivyo wakati unaposikia ya kwamba tunaku, tunaku, tunaku, tunakukaribisha ili uweze kuwa sana ni paso ya kueneza injiri kwa hali na mali ni kwa sababu Mungu anataka wewe pia uweze kumsujudu kwa kutoa vipawa ambazo amekupatia na kuweza ku, ku, ku, ku, kuendeleza kazi ya Mungu, weza kusaidia ministry. ye ana uwezo wa kufanya hivyo, lakini anapenda sana kutushirikisha katika mambo yale, maana hata zile tulizo nazo Kitabu cha isaia inasema ya kwamba dunia hii ni mali ya Mungu na vyote tulivyo navyo ni mali ya Mungu na Mungu hata akiona njaa hawezi kwenda kuombaomba bali anaweza kuchukua chochote katika ulimwengu including you wewe ni mali ya Mungu na vyote tulivyo navyo Matsi kama wangeweza kupitia katika nchi hii ya Edom kulingana na mpango wa Mungu Mungu angeendelea kuweza kuwafundisha hawa wa sehemu hii juu ya Mungu na wangeweza kupata nafasi ya kuweza kudhihirisha uungu ndani yao kwa nchi hii ya edomu. Kwa hivyo wakati Mungu anapotaka kutumia mahali popote pale Si kwa faida yako we mwenyewe bali hata kwa faida ya wengine wanaokuona na wanaokujua na wasio kujua kwa sababu Mungu anaendelea kuwabaliki wale wanaomjua kupitia kwa nuru aliyekupatia na anaendelea kuwafanya kuwa watoto wa Mungu na hivyo Mungu alikuwa nakusudi wa Edomu waweze kumuona ndani ya hawa wana wa Israeli na waweze kuona jinsi Mungu alivyo na neema kwao na waweze kujua ya kwamba kuna Mungu huyu mmoja aliyona nguvu na uwezo lakini walipokuwa wanaendelea kununa basi wakaambiwa hapa hamutatoa vita basi mtakwea mkiondoka kuelekea katika upande mwingine mwaondokee hawa Edomu maana Mungu alikuwa amewe, amepeana hawa Edomu mikononi mwenyu ili si mnyakue hizo yao bali muweze kuonyesha uungu ndani ya ndani yenu lakini ikiwa nyinyi wenyewe hata bado mnaendelea kuteta ni uungu gani mtakaoendelea kuonyesha katika Edom kwa hivyo Mungu akawaambia mtatoka wanadamu walipotoka na jeshi wa, wana Waisraeli wakaambiwa waondoke waondokee hawatafanya vita na wow. wao Kwa hivyo kulingana na jeshi hili la Waisraeli liliweza kugeuka na likaendelea upande wa wa wa na basi likawaondokea likikwea kuelekea milima ambaye ni njia iliyokuwa mbaya zaidi ambaye sasa wao wenyewe kwa sababu ya kununa na kuteta kwao wameweza upotesa opportunity ya kuweza kupitia katika nchi ya Edomu na milima hii ilionekana tu kama ni jangwa na hapa ndipo tunaona ya kwamba hii milima ili iliyokuwa ina, ina, ina wanaielekea zilikuwa ni milima ziliyokuwa zinaonekana kweli zina ukame na zina hofu sana na hapa ndipo tunaona mlima wa ho Mlima huu wa Hor ndio ambaye sasa ndugu yake Musa ambaye ni Haroni atakuja kukufia na kuweza kuzikwa pale pale. Kwa hivyo ndipo basi unaona ya kwamba e, wakaelekea kus, kat, kusini wakielekea hii milima na ndipo katika wakati huo huo walipokuwa wamekaribia mlima hall dipo Musa akaagizwa na Bwana ya kwamba chukua Haroni ndugu yako na weze kumchukua mwana mwanawe na muweze kukwea kuelekea katika mlima wa hall na hapa dopo utakapoweza kutoa kanzo ya Haroni na uweze kuivika Eliaza ambaye ni mwanae Atakae weza kumridhi katika ukuhani na mu, na Haruni atakufa hapo Ukiangalia katika kitabu hiki cha Hesabu 20 aya ni ya 20 na a, mpaka eh kutoka aya ya ishirini na 3 mpaka 28 Mungu aliongeleza Musa na akaambia kwamba mtakwea na Haruni atakufa katika mlima ule manake hataingia katika mlima ule enchi ile iliyo ahidi wana wa Israeli kwa kuwa mliniasi wewe na yeye na mkaweza nistawi mbele za wana wa Israeli mlipoweza kuasi pale kwa ule mwamba katika Mariba ambaye watu walinungunikia Mungu mka kuweza kunitukusa katika hali ile hivyo Musa imefika imefika akaambio sasa ni ndugu yako imewadia wakati ambaye ataweza kukusanywa na ndugu zake na ndipo basi akaambiwa kuchukua Haruni na mwanawe Ariaza mkwe mwelekee katika juu ya mlima na hapo uweze kutoa mavasi yake uvike mwanawe na ndipo hapo aweze kukusa, kukusanywa na ndugu zake naye akakufa huko Musa akafanya kama vile bwana alivyoamgiza akaweza kukwea yeye na Musa wakielekea katika mlima huu na mwanawe Haruni wakaweza kuelekea katika juu ya mlima huu na Musa walipofika katika mlima ule akaweza akaweza kumtoa mavasi, na akaweza kumweka ndugu ya mtoto wake Ni, nataka uone hawa watu sasa wawili ndugu ndugu, ndugu, ndugu wawili wanaendelea kupanda mlima huu na mtoto wao ambaye yako nyuma yao na unaona ya kwamba wanazungumza wakikumbuka miaka hiyo yote ambayo wamekuwa pamoja wakitumiwa na Mungu na vile wana wa Israeli kuwa kashif. unaona ya kwamba ilikuwa ni safari Iliyokuwa na hofu sana hasa kwa wote wawili wakijua ya kwamba neno la Mungu ni la kweli na niamina na kama vile alivyo sema hawataingia Haroni nimewadia wakati wa yeye kukusanywa na ndugu zake na sasa wanakwea kuelekea mlima ili haroni aende akaage hawa watu ni watu waliokuwa ni watu wa pekee yake walikuwa wana uwezo na uwezo wao ulikuwa umeweza kuendelezwa na hali ya kumtegemea Mungu katika njia zao zote na waliendelea kumuona Mungu na maisha yao ilikuwa ni maisha ya kuendelea kujinyima wakitekeleza yale yanao stahili mbele za Mungu na ndipo basi watu waliokuwa wakiwaongoza walikuwa ni watu waliokuwa na hali ya kutoti na walioweza kashifu sana miaka mingi haroni na Musa wamesimama upande wamesimama pamoja Wakiendelea kutekeleza na kufanya kazi ya Mungu na wamepitia katika majaribu mengi lakini wamemwona Mungu na sasa imewadia wakati ambaye ndugu hawa wawili walioikuwa wamependana wa, wa, wame na waliokuwa wakifanya kazi wakitumiwa na Mungu kwa njia mbalimbali imewadia wakati wa kuachana Ni huzuni kubwa walipokuwa wakielekea katika mlima huu na ni lazima wangeweza kutenganishwa na kifo wakatembea polepole wakizungumza na wakikumbuka wakati mzuri walipokuwa pamoja wakizungumza majaribu yaliyowat wa, yaliyowatatisa wakizungumza nguvu na uwezo wa Mungu jinsi alivyoweza kuwapatia ushindi na hata wanapoongea kwamba sasa tunaenda kuachana hawakuwa wakinungunika kwa ajili ya ya, ya, ya jangulote ama waamusi wote uliyokuwa umeamuliwa na Mungu walikuwa wamepokea ujumbe huo kama vile neno lilivyokuwa limewaelezea na waliweza kusimama na neno hata wakati huu haruni anapoenda kuwaga na hapa sasa upande mbele yao walikuwa wanaangalia jangwa ambalo wamelizunguka katika miaka hiyo yote na upande huu mwingine Walikuwa wanaona jeshi la wana wa Israeli ambaye limeweza kuwasumbua katika miaka hiyo yote juu ya milima mbele zao walikuwa wanajua ya kwamba nchi ya ahadi iko mbele zao na nchi hiyo hawataingia lakini hawakuwa wakinuna wala kunteta, walikuwa wamekubali uamuzi wa Yehova ndipo basi juu ya milima hiyo ya Edom walikuwa wanajua hapo ndipo sasa nchi ya Ahadi iko na hapa ha, walikuwa wanajua sasa hatutaingia huko na hawakuteta hawakunugunika hawaku hawakukasirikia hawaku, hawaku Mungu walikubali ya kwamba hii ndio Ahadi Mungu aliwaahidi baba zetu na watoto wetu wataingia huko Kazi ya Haruni ilikuwa imekwisha miaka uh, ilikuwa imekwisha na akiwe sasa alikuwa na miaka na tatu Mungu ameweza kumuita aki, a, aweze kufanya kazi na, na Musa kuwaongoza hawa wana wa Israeli. Amriweza kufanya kazi kubwa aliweza kuona uwezo wa Mungu aliweza kutumiwa na Mungu lakini hata kama alikuwa amekosea makosa mbi makosa hapa na pale alikuwa anajua uwezo wa Mungu Unakumbuka ya kwamba huyu Haruni wakati wana wa Israeli walipopigwa na pigo na Mungu ni yeye aliyoweza kusimamisha pigo hilo wakati alipokuwa amekimbia na kusimama kati ya kifo na walio hai na akaweza kuchoma uvumba na unakumbuka hata watoto wake walipoweza kuangamizwa na Mungu. Huyu ni aliweza kutii Mungu na hakuweza ha, ha, kuomboleza. Alitii na akakaa kama vile alivyoweza kuagizwa na Mungu. Lakini unakumbuka yeye pia alikuwa na weakness zake. Yeye ndiye aliyoongoza wana wa Israeli kuwatengenezea ndama waliokuwa wanaiabudu pale chini ya mlima Sinai. Na wakati ule mwingine akaungana na dada yake kuweza kununa na kuteta kwa ajili ya Musa. Na ndipo sasa hapa yeye pamoja na Musa wamemkosea Mungu. Walipowezza kutotii Mungu na wakashindwa waka na kuongea na mwamba wakaupiga Mungu alikuwa anataka hao viongozi waweze kumuwakilisha kwa njia yote ile na ndipo unakumbuka yeye ndiye aliyokuwa na majina ya wana wa Israeli wote katika kifua chake huyu Haruni lakini wao wenyewe waliweza wali kufail huweza kumrepresent Mungu katika kama vile Bwana angeweza kuhitaji waweze kumwakilisha. Kumbuka wakati alipokuwa na majina haya ya wana wa Israeli kifuani mwake, alikuwa anaingia katika patakatifu akiwa anadamu ya kuwapatanisha wana wa Israeli. Akiwa yeye ni mpatanishi kwa hivyo amefanya kazi kubwa sana lakini wakati wa kukusanyika kwake imekuja basi Musa akiwa na huzuni nyingi akamtoa nguo kanzo yake huyo huyo Haroni na akaweza kumvika Eliaza na Eliaza akapewa nafasi ya kuenda kufufuoa kafara katika nchi ya Ahadi na Haroni ikawa hangeweza kuingia katika nchi hiyo. Na Biblia inasema Haroni akakusanywa na baba zake na akaweza kufa. Musa alikuwa sasa kutoka hapa ataendelea kuongoza wana wa Israeli akiwa peke yake na akajua ya kwamba pia wakati wake wa kukusanywa na ndugu zake pia umekaribia. Na hivyo wakati kama huu unatukuta hata na sisi. Lakini wakati kama huu unapokuja unafanya nini? Watu wazuri wanakusanywa na ndugu zao kwa njia nyingine wanakufa lakini Mungu anawaondolea matatizo yanaoweza kuwajia katika safari ya kwenda Kanani. Mungu leo anakuita na ananiita. Anatuambia ya kwamba tunaelekea katika Kanani ya binguni Je, tungeserenda maisha yetu kwake yeye? ili atuwezeshe ukwea na kuingia katika kanani ya binguni ikiwa ungehitaji bwana akuwapatie uwezo na akusaidie ili uweze kuingia katika nchi ya kanani ambaye tunaitazamia sana na hivi karibuni bwana nafunga historia ya ulimwengu huu ningekusihi mpendwa uweze kuungana pamoja nami tukiomba ombi hili kwa pamoja uombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana. Tunashukuru vile ulivyoweza kuwatumia hawa ndugu wawili Musa na Haruni. Na hata kama walikuwa wanadamu walikuwa na makosa hapa na pale. Unatudhihirishia kwamba hata na sisi unaweza kututumia kama vile ulivyowatumia. Na hata unaweza kutupatia ushindi kama vile ulivyowapatia ushindi. Bwana, bele yetu tunaangalia na tunaona kana ni ya binguni Tukigojea tu kuingia na kuvuka mto tuingia tuingie nchi ya hali. Eh Bwana tunakuomba utushike us, us, na mkono wako ili tusije tukaendelea kunugunika katika dunia hii ambaye ni jangwa la wakati huu na sisi tukaangamia kama vile wana wa Israeli walivyoangamia bali uweze kutupatia nguvu na uwezo wa kuendelea mbele bila kunugunika. mapenzi yako yaweze kufanyika kwetu sisi zote na uendelee kutupatia ushindi wa neema yako tuweze kuwa washindi na simu ya mwisho tuweze kuonana uso kwa uso utakapokuwa katika ufalme wako. Bariki wasikilizaji wetu kila mahali waliko. Bariki kila familia ambayo imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa radio hii ya Baguzi Global. Bariki Baguzi grobo Radio na zaidi. zote uweze baba wa miguuni kutuwezesha kuwa katika ile mesa kuu ya kioo wakati utakapokuja mara ya pili. Haya ndio maombi yetu ya unyenyekevu. Na tunaomba tunapopungukana uwe uwe pamoja nasi hadi wakati mwingine kama huu na saa kama hizi zikapokutana na neno ni katika jina la Yesu tunaomba wangu mpendwa naamini kuwa hakika umebarikiwa na makala ya siku ya leo ukupenda kuwashiliana na mchungaji Geoffrey Genge mpigie heshima namba 253 213 6060 hakika karibisha mgeni moja wa watatu wa waweze kubarikiwa katika makala haya na ashu ukiendelea ukipenda kuyapata kila wakati ingia nambari 213 moja tatu, sufuri sufuri tisha 5 kwa mengi ajrfm abagushi global radio.com hadi hapo wakati mwingine majina yangu ni Orina Olina Ubarikiwe na uzidi kukaa pamoja nasi na neno litasimama